Maka manusia-manusia tentu tidak akan kembali ke tempat manusia semula, yaitu surga. Bahkan akan dibuangnya oleh Allah SWT ke alam sengsara, alam siksa, alam neraka selama-lamanya. Maka manusia-manusia itu besok atau kapan akan menjadi dua macam golongan: fariqun fil jannah wa fariqun golongan di surga dan golongan di neraka. siapa yang masuk surga iaitu Ia orang yang beribadat kepada Allah SWT jelasnya amanu wa salihan. tapi yang tidak beribadat kepada Allah, tidak menjalankan ketentuan Allah SWT menyimpang daripada maksud dan tujuan yang digariskan oleh Allah, itulah akan menjadi ahli nar dan selama-lamanya nah maka Kesempatan kesempatan ini pun ditentukan oleh Allah untuk kita gunakan ibadat kepada Allah dan kita meningkatkan ibadat untuk kepada Allah. Maka dalam ayat yang lain Allah menjelaskan semua yang diberikan oleh Allah untuk kemudian tadi. Wa btadi fi ma ataqallahu tara al akhirah, walla tansa nasib kamilat dunya dan gunakan menuntut, mencari, mengusahakan. Di dalam segala apa yang kamu diberi oleh Allah itu untuk kejayaan di dalam alam akhirat. Kejayaan di dalam alam akhirat itu ialah masuknya orang ke dalam surga. Dengan jalan ibadat kepada Allah SWT. Mengikuti ril dan garis syariat Allah SWT alias beriman dan amal. Jangan lupa masa dunia-dunia yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk sekedar hidup diri tentunya. Rumah baik, pakaian bagus, makan minum lezat, perabot yang lezat, tidak apa, apa Asal yang dihalalkan dan dirilahi oleh Allah Subhanahu SWT. Tapi pokok tujuan kesemua adalah... Nah, maka itulah saudara-saudara adanya bulan Muharram ini hendaknya kita gunakan untuk kesempatan yang sebaik-baiknya demi kita meningkatkan amal-amal ibadat ibadat apa? segala macam ibadat yang dapat kita lakukan terutama khusus pada bulan Muharram supaya kita isi dengan amal ibadat puasa sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda wa Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul wahi al muharram wa afdalus salat ba'da fardati salatul lain hadis sahih seutama utama puasa setelah Bulan Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram. Seutama utama salat setelah salat fardu ialah salat malam atau Tahajjud. Di sini kita dapat mengetahui ibadat yang dinamakan puasa yang diwajibkan oleh Allah dan ditegaskan pada bulan Ramadan. Jelas itu lebih mulia Lebih utama Karena wajib Di samping puasa wajib Ada puasa sunnah Puasa sunnah macam-macam Nah Setelah puasa bulan Ramadan, Lalu kalau orang itu akan menjaga puasa sunnah Pada bulan apa yang lebih abdul Lebih utama ...dijelaskan dalam hadis tadi oleh Nabi Muhammad SAW... ...Syahrullahil Muharrab... ...yaitu bulan Allah... ...bulan Muharrab... ...nah... ...kalau begitu dalam bulan Muharrab ini... ...indaknya kita isi puasa... ...apalagi... Kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Abdur Raziq dari Syeikhuna Ali bin Abi Talib kerma Allah wajah beliau bercerita, jauh rujuk ilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakala, ya Rasulullah, ayuh syahrin ta'muruni an asumah b'dar Ramadan. Kata, In kuntasaiman b'dar Ramadan. Fasumil Muhrim, fa innahu syahrulillah, fihi yomun taabah fihi ala kaum, wa yatubu fihi ala kaum ahlin. Hadis yang Ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Lalu orang itu bertanya, Ya Rasulullah, bulan apakah Rasulullah? Memerintahkan saya akan saya lakukan puasa sesudah puasa Ramadhan. Sepontan dan langsung dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, apabila benar-benar engkau akan melakukan puasa sesudah Ramadhan, berpuasalah pada bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu bulan Allah. Di dalamnya ada suatu hari yang mana Allah menerima taubat kaum yang terdahulu dan juga Allah akan menerima taubat kaum kaum yang akan datang pada hari itu, yaitu hari Ashuroh. Betapa hadis ini menjajakan kepada kita sebutan Syahrul. Apakah bulan-bulan itu bukan Syahrul? Semua bulan syah Allah. Bahkan makhluk semuanya adalah makhluknya Allah. Tapi ada yang disebut sedemikian rupa ini kalau kita mengaji ilmu tata bahasa Arabnya dan ilmu ma'aminya sebutan syahrullah ini mudof syahr dimudofakan kepada labat Allah. Ini mudof begini menggabungkan begini dinamakan idofah takrim illallah tashrif penggabungan menunjukkan kemul ya'an dan keabdan